Hej, jag heter Anna jag är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, det här är, är Mega Nörd! Ja, och då är vi igång här med avsnitt fyra av Mega Nörd. Hej, Anna! Hej, Anna! Är allting bra med dig? Det är jättebra, men jag är trött som ett jäkla as, måste jag säga. Ja, men det förstår jag. Du har varit igång hela helgen. Yes, det har ju varit GameX i helgen, och även om jag inte där. Från torsdagen, för jag har andra saker att göra på själva torsdagen Så det är ändå hela fredagen, hela lördagen och hela söndagen Och även fast man inte gör sådär extremt mycket Man går runt och vi har liksom våra saker Vi ska testa spel och vi ska intervjua folk och sådana saker Men det är så mycket människor överallt Jag är helt slut i huvudet Ja men det förstår jag För även så här. Även man, säger, man, gör, eller man gör inte så mycket liksom, Men det är så mycket intryck Och så det... mycket som händer Ja, jag är intryck. lite bitter, jag satt här i Göteborg, ja, punk, och kunde inte åka på GameX men jag köpte mig lite Wii U-spel Och jag, jag har köpt en mig. present så att jag ska skicka den oh, i alla fall. En present? Ja! Ja. <laughs> så att du får någonting från GameX i alla fall och Nu känns det lite bättre Men det fanns faktiskt inte så himla mycket att shoppa så alltså roliga grejer på GameX i år Det måste jag faktiskt erkänna att jag var lite, lite bitter över Kan okay. du tänka dig en hel spelmässa där du inte kan köpa ett enda spel? Det låter konstigt för jag förra året när jag var där så fanns det ju faktiskt, man kunde köpa spel. Jag fick lägga band på mig själv och tänka, nudlar är inte så pass gott att jag vill äta det i tre månader. Mm. Att inte köpa för mycket spel. Vad, Men, vad hade hänt? Nej, alltså GameX har ju gått ihop med CD-on. Så nu heter det GameX och CD-on Expo. Och då kan man tänka sig att ja, CD-on brukar ändå ha rätt bra pris på spel. Det här kan bli skitkul. Speciellt när de håller på och peppar för nya titlar som Battlefield har precis släppts, mm. Battlefield 4. Du har Assassin's Creed Black Flag. Du har jättemycket saker som är på gång. Men det som var cd delen gick ut på att du skulle visa upp skrivare, kameror, skärmar, lite tangentbord och sådana där saker. Och så var jättemycket yta med typ ingenting på det förutom jävla massa grönt. Och du så vi är på en spelmässa. Vad the fuck? Folk Hur tänkte de där? jag har ingen aning om vad som hände. Men uppenbarligen så gjorde de typ sitt livs största misstag genom att inte sälja spel. För menade hade de haft 50 000 kopior av Battlefield 4? Ja, men det hade gått... du hade sagt smack. Ja, jag hade velat cd-mötet på reklamanbildningen. Hmm, cd-on, nu ska vi till GameX, där hänger en massa nördar och spelfantaster. Skrivare har gjort det bra att ta med sig. Mm. Ska vi inte ta med några spel också? Nej, nej, skrivare Jag mm. tror på skrivare Alla vill med. ju kunna skriva ut sina spelresultat Det är det absolut viktigaste Precis, och posta dem på posten Till alla folk som man har kontakt med vid landet Just det Ja, ja ja, fast... medier. Ja, ja, ja För att, det här är att du, måste ju, du måste ju posta Eller skicka in det till tidningen För att, att vem som helst kan gå in och kolla i din battlelog Och se hur det ligger till äh, äh, så... yeah. Ja, Gud. lite sådär vad, så, vad tråkigt Däremot så måste jag ju säga att de andra små butikerna som fanns där det fanns ju så att du kunde köpa retrospel till exempel. Där fick jag lägga bant på mig själv så att jag inte liksom impulshoppade en snes för, vad fan låg den på? 800-någonting sånt där och en massa spel som man kunde köpa till 50 spelstyck. Och jag bara, måste låta bli, kan inte spara, pengar. Och så gick det och tälskottar i jag gick förbi kan på För de hade ju ett jättestor grej Alltså ställen där man kunde handla. Och de hade ju med sig så här, den här små billiga saker som du kunde köpa för typ 50 spänn. Mm. Och sen hade de samlarfigurer. Samlarfigurer? Samlarfigurer. Så att både jag och eh, min sambor köpte samlarfigurer för 1000 spänn var. Hoppla! Vad var det för samlarfigurer? Eh, Martin köpte eh, några olika modeller av Normandy från Mass Effects Och en fighter som är ganska ovanlig. Och jag hittade en Bishonen-figur av Female Commander Shepard. Och hon var så fin så jag kunde inte låta bli henne. Oh. Och sen blev det faktiskt lite böcker och lite film också. Allting, Mass Effect och Dragon Age. Så att det blev en riktig Bioware-helg för oss. Det var faktiskt ja, det bara Bioware-license-prylar som vi köpte. Men sånt är ju värt det. Och det är ju så bra grejer. Det är definitivt. Man kan säga att man blev ju lite inspirerad för att det absolut häftigaste under hela GameX, om man för mig, som eggs det en är ju att de visade upp eh, en gameplay eh, footage från kommande spelet Dragon Age Inquisition. Den spelades upp under pax i USA och har aldrig visats i Europa någonsin. Och nu spelade de upp den för oss på GameX, och det var så häftigt. För att man har ju sett trainen på Youtube och suttit och få rysningar– Men nu fick man faktiskt se ingame-material när de spelar och förklarar nya speltaktiker och hur de har gjort om saker och vad man kan göra med kameran och hur... Alltså, jag satt typ och hoppade och jag försökte skriva och vara seriös samtidigt, men nej. Åh, oh, herregud, oh, herregud. Ja, ha... Nu blev jag bitter på riktigt. Herregud, jag hade varit där. Jag hade, bara... jag hade varit en liten boll man hade för binda fast mig i för vi det av spänning. Åh! Oh! Alltså det var, det, det var verkligen helt sjukt. Och så var det så himla mycket fina människor som cosplayade också naturligtvis. Riktigt duktiga personer. Vi mm. du hade en Morrigan och så har vi en Inquisitor som var extremt duktig. Åh, oh, det är bra. Var det. du med i cosplay än förra året? Eh, jag var med och förra året. Eh, jag var total cosplay noob och gjorde den billigaste, simplaste cosplayen i hela världen. Eh, I år har jag ju socker sockersöta dreads, så att det finns mm, inte så mm. mycket som jag kan cosplaya. <laughs> eh, men däremot så fick jag springa ut och titta på alla grejer istället. Eh, de hade ju en stor cosplay Men däremot så var det faktiskt tyvärr väldigt mycket av cosplay runt omkring som ställdes in. Nej, varför då? Det är faktiskt ingen aning. Någonting hörde om typ för få deltagare eller vad det var, för det var ju... De hade delat upp det så konstigt, för att cosplay var på lördagen. På söndagen okay. så skulle de ha typ så här en cosplay-uppvisning så att folk kunde... Typ ta bilder Bättra och sådana där ni, saker Bättre ha ni anslutning tänker man Ja alla. men Eller att ha liksom uppvisningen direkt efter tävlingen För då alla så himla pepp och är redan samlade Men ja, det var typ bara fem pers Som hade anmält sig till uppvisningen På söndagen eller någonting sånt där Jag bara hörde lite siffror över ryggen på någon Så att den fick ställas in Och det var jättesyn ja. Och framförallt alla de som hade tänkt att Nej, men Jag går inte på cosplay för det kommer bli typ en cosplay På söndagen För de var det ju riktigt, riktigt synd För de missade ju och chansen att se alla häftiga grejer som fanns där. Ja, men precis. Och det är det... ju mm. Jag förstår att de vill sprida ut det för att det är kul att ha liksom, personer som cosplayar under både lördagen och söndagen. Mm. Men samtidigt är det ju många som åker hem på söndagen också. Att man kommer långa vägar, som bland som, som, ja, annat Skåne och Göteborg, som behöver åka hem i tid för att hinna det. Ja, eller för all del Norge och Finland, så många av dem eh, naja. som jag har pratat med också. Eh, det var jättemånga som åkte de här stora bioware cosplayerna och åkte ju jättetidigt alltså innan mässan öppnade på söndag morgon så, åkte, så gick det så Oj. det var lite så här, tanken var väl troligtvis att man skulle försöka sprida ut det för att få med besökare till alla dagarna men mm. då måste man liksom känna att man måste ha uppbackning för det också för att där, ja, nej, det är precis det känns lite, som att det var lite tragiskt. Ja men det känns som att gamings ändå hållit på så pass länge. De borde jag ha koll på att när har vi mest besökare, när det är mindre besökare. Och alla som har varit på en vet att det är mindre besökare på söndagen. Mm. De borde kunna planera. Hade de Som du säger, hade de lagt cosplay catwalken direkt för cosplay-tävlingen hade det förmodligen blivit mycket större uppslutning när man kunde köra båda två grejerna. Mm, så hade man kunnat försöka hitta på ytterligare något annat för att dra folk på söndagen eh, ja, precis. än just cosplayen för att det... Ja. Jag, jag förstår ju deras tanke. Jag förstår exakt att de ville försöka locka dit folk dag två också, eller dag fyra. Men de måste ju kolla så att cosplayen själva är pepp på det. Ja, precis. Och det känns liksom som att i sådana fall så får ni anmäla typ ett par veckor innan mm. GameX eh, så att de vet att de faktiskt har en uppbackning på det. Men ja, jag precis. tror att det, det är säkert liksom sådana saker som de vet om nu som de kommer sitta och prata om i alla fall så att jag tror att man lär sig av sina misstag och de kommer göra det mycket, mycket bättre nästa år. Jag, mm. I have full faith in them. Ja, jag hoppas det också. Så att när jag åker dit nästa år så kanske jag köpa mer spel. Det hoppas jag också. Jag hade definitivt impulshoppat både det ena och det andra, kan jag säga. Mm. Eh, för jag provade ju att spela lite allt möjligt. Jag spelade Battlefield. Eh, jag trodde ju inte att jag var så mycket av en shooterperson, eller person, men jag tyckte faktiskt att det var riktigt roligt. Eh, för det var en helt annan sak när man satt verkligen och delade upp sig på lag. Det är ju, det var ju två lag mot varandra. Ja, 32 okay. personer i samma lag. Det är oh, 64 det är spelare bra. totalt. Många datorer. Eh, och det var riktigt roligt faktiskt. Eh, speciellt när man satt bredvid polare, och jag hade ju en polare som var väldigt duktig på Battlefield, så han fick ju sitta så här små och peka lite grann och bara ah, men det här kan du göra det här kan du välja liksom. Sen var det bara att, ja, bara att, köra. att springa och skjuta och hoppas på det bästa. <laughs> de, de andra, alltså jag satt där först en gång och verkligen satt och bara prova och var jättenubig. Sen när jag satt där lite senare på sista dagen, precis innan allting skulle stänga, så fick vi bara liksom sitta och kötta tills, tills de stängde och vi tog att stänga av datorer och allt sånt där. Så då satt och vi och spelade kanske typ en halvtimme, 40 minuter. Då lyckades det faktiskt, det hade lite folk också, så det, jag oh. kunde göra någonting. Det kändes bra. <laughs> ja, men det är alltid det man får i sån här invändningsperioder. bara, okej, okay, hur, hur funkar det här? Och sen bara, nu, jag dog. Ja, Men det är ju att man kan faktiskt sitta och lära sig lite igen också. Ja, precis. Så uh, jag är faktiskt riktigt peppad på att köpa Battlefield nu, för att jag har så mycket vänner som spelar Battlefield 4, och det här är definitivt ett spel som jag känner kan bli en social grej. Mm. Att du sitter med vänner i alla i en egen squad, liksom. Uh, och sitter och kör, för att det gör inte säkert mycket om man där. Det är, man kan ju redeploya som det heter då, att respawn eller att hoppa in i stilen igen så att det känns som att det gör inte så mycket. Nej, det är ju, det är ju jätteroligt. Det är så när man spelar Halo på Xbox Live. Mm. Det går ju också bara så hoppa då hoppar vi in och man kan göra det som en social grej. Ja, det, det är den sociala aspekten av spel som är absolut roligast tycker jag. Mm. Ja, men definitivt. Sen passade jag på att eh, hoppa in och gästpodda i eh, en ny podcast som är Ny och Ny. Den är Sjöjkast är absolut inte en ny podcast, men den är relativt ny från på Megasign så att säga. Ja, just det, den har jag hört mycket bra om. Yes! Så att det var på Lördag när vi höll på att intervjua folk. Jag har skrivit en artikel om tjejer på Gamex. Oh, den ser jag fram emot att läsa sen Yes! Och så sprang vi ner och skulle ta lite ut. Och då sitter Sjöjkast där och spelar in, så då våldgästade vi dem med liten. Tid. Det var väldigt, väldigt trivligt. Mm. Det, det var lite roligt för att de satt inne i en stor lokal och spelade in eh, podcasten nördigt. Och Aha, okay. de hade ju typ hur mycket folk som helst. Så att då satt vi utanför och spelade in vår egen podcast. <laughs> <laughs> bara, vi sa bara, okej vi får inte vara med där inne men vi, vi sitter här istället och gör vår egen grej för det blir också väldigt bra. <laughs> det kändes väldigt roligt. Ja, men det förstås att ah, ni leker där borta, vi vi leker, vi leker här också. Ja, precis. Här borta vi, i hörnet. Ja, vi vi är lite EM och så vi sitter här borta. <laughs> Speciell, våran speciella podcast här borta. Ja, precis. Där alla hade skägg utom jag. Men jag lätte hade du hade dreads. Ja, men jag lät den som en mustasch för det är ju faktiskt november just nu så jag oh, jag skapade jag, jag fick tillfälligt mustasch. Och jag tror att din mustasch slog alla andra, för din är faktiskt, din är faktiskt rosa blå och ja. jättelinblonda. Yes, rosa mustasch det måste jag säga att det är det hetaste någonsin. Mm. Eh, så passade jag också på att eh, byta lite Pokémon. Eh, oh, Pokémon. Ja, det, jag upptäckte ju, jag hade ju satt ju igång min Street Pass för första gången på min nya Nintendo DS mm. och eh, upptäckte att var och en annan person på mässan som hade med sin DS spelade eh, Pokémon X eller Y. Som är de nya spel som har kommit ut okay. Så då passade jag på också att Byta lite grann så jag fick det absolut mest Värdefulla i typ alla Pokémon-spel där du kan byta globalt Och det är en Ditto Åh oh, jag älskar Ditto Yes, Även mm. fast det är lite synd Hur det stackars djuret har blivit sexualiserat Sen Breeding Daycare Center infördes Sexualiserat? Vill jag veta det här Är det här ännu någonting med en tacklar och hentai Som du envisas med att försöka ge mig läskiga mentala bilder om? Det, alltså, nu har ju Ditto inte tentaklar Även fast den här är en liten blob <laughs> Men. För, för mig är Ditto en sån söt Liten, liten, liten rosa, för det är Man kan och om Ja, man tycker väldigt mycket om Ditto För det roligaste med Ditto är att han kan ju transform Så han kan bli vilken Pokémon som helst ja. Så att om du behöver en specifik Pokémon Så kan du slänga in den i Daycare Center Med Ditto Mm. Och då får du den Pokémon, alltså den andra du får inte en Ditto, du får en andra Pokémon. Vilket är Nej. jättekul för att du kan breeda din starter-Pokémon och de är så fruktansvärt värdefulla i biten. Okej. Mm -hmm. mm. Så det, det har ju utvecklats lite grann från när man för typ, hur många år sedan var det? Typ 15 år sedan skaffade ja, sig det sitt första äh, röd och blå liksom. Det har hänt lite grann i Pokémon-världen. Ja, jag minns ju när jag hade spelat alltså på den vanliga gamen röd-blå, då var det ju Ja, uh -huh. ah, det var ett tag sedan och jag kan tänka mig att det är helt annorlunda mot, mot de nya. Det har hänt så fruktansvärt mycket, både storymässigt och vad du kan göra. Små extra spel och allt möjligt. Men det, och det, det tragiska med att det har varit så länge sedan eh, de första spelen släpptes är ju mm. att alla Gameboy-spel har ju ett, ett vad heter det, batteri mm. Och de kommer börja sluta slut nu. Så att snart kommer de här första kassetterna inte vara brukbara längre Everything will disappear. Och nu. Lässen på riktigt. Mm. Ja, det, det, det var ju skitsavligt. Själv också ska jag få ett DS så börja spela. Jag är ju inte så här jätte... ja, Jag tycker om Pokémon. Jag älskar dem. Jag vill fortfarande ha alla Pokémon i hela världen. Mm. Men jag är inte jätte. Jag har ju inte spelat lika mycket Pokémon som du har gjort. Jag har ju bara spelat röd och blå. Och på 64. -t. Mm. 64 kommer alltid finnas kvar ja, ja absolut mm. det, det, det var typ det Oof. bästa någonsin När man kunde få sina Pokémon helt plötsligt på tv-skärmen Och bara I'm girl, they are alive! Ja! I'm Och man kunde hetsa dem mot varandra Ja. Mm. Nej, jag kommer fortfarande ihåg Den första Pokémon När man, jag lånade Pokémon röd från en kompis För det små bara småtestat lite grann Hon hade både blå och röd Så okay. att jag ville testa lite grann på hennes blå först Sen fick jag faktiskt låna hennes Pokémon röd och jag skaffade min Charmander För att jag var så himla kär i Charizard Den finaste pokémonen som fanns i hela världen just då När det fortfarande bara fanns 150 Och inte över 700 som det är nu Och jag skaffade min Charmander Och han fick heta Charmy För att jag hade så himla bra fantasi på namn när jag var liten Och det är liksom, grejerna kom upp till level 36 Och utvecklades till en Charizard Jag var typ den lyckligaste människan i hela världen Det är helt sant Ja, men det blev så. Jag menar att jag också fick, fick låna det. Mm. Det var någon gång jag vuxit upp på någon semester. Någon av, liksom, någon av barnen där hade det. Sen när jag kom hem så tjatt till mig, vi måste skaffa ett Pokémon. Vi måste skaffa det. och fick jag det Men jag valde faktiskt Balbazar. Ah. Mm. Jag vet inte varför. Jag, var, jag tror det berodde på att jag tyckte om så här. Ja, men Balbazar och naturen och så sådär. Det är fint och... Så Medan jag var lite mer så Fire Destruction! Cool! Ja, jag var lite med på att växa upp och gräda och sådär. Det var nog bra att vi inte battlade mot varandra. <laughs> jag hade vunnit. Nej, jag, du, jag hade vunnit. nej Är du säker? Jag är helt säker. Du hade väldigt slip powder eller vadå? Ja, precis. Ja, vad ska ni, Kärl, göra när han sover? Man kanske så hoppas att de börjar köra flamethrower thrower i sömnen. Nej, någonting. nej, nej. Sleep powers and solar beam, och sen är du out. <laughs> eh, ja. Nej, vad säger po Pokémon är typ. Det har, ända sen det kom till Sverige, och jag fick nys om det, och började liksom kolla på serien, spela spelet, spela kortspelet. Det har varit min drog. Det, jag skiter i att jag är 27 år gammal och har jobb och egen lägenhet och allt sånt där Det, Pokémon är fortfarande min drog. Jag, jag har alltid skaffat ett av varje av de här nya spelen som har kommit ut De nya versionerna, allting Jag har kollat på avsnitten, jag kollar på alla filmerna Jag samlar fortfarande på skiten Jag har en Pokémon-pjamas, jag har Pokémon-gossidjur Jag har klistermärken, jag har allt Allt, allt, allt Ja, men det är det som jag tycker är så underbart med Pokémon. Jag känner jag menar jag också jag bara känner så här nej men Pokémon har ingen åldersgräns. Men det har det har verkligen inte det. Nej. Jag menar jag minns det liksom när, när serien började gå på, på svensk television. Mm. Jag menar jag var ju lika kär i Pokémon som mina tioåringar bröder. Mm. Så om inte de kom och var väck liksom och jag vaknade jag bara shit. Klockan är Pokémon dags mina bröder inte vakna. Jag sprang upp och Om Jag hade försökt med kondom och väcktorum. Och det spelade liksom ingen roll att vi var olika ålder. Vi samlade på de där korten Vi slog som fasen när vi vem som skulle få De här Ja De är mest sällsynta Pokémons mm. Och samlade på dem Men det är, liksom, det, är, det är så tidslöst Man behöver inte vara en speciell ålder Eller speciell, liksom speciellt, ja, Det är helt enkelt Alla kan tycka om Pokémon Absolut, för det var ju en väldigt rolig sak Som jag upptäckte när jag började spela Pokémon Trading Card Game, det här kortspelet. Mm. Uh, för jag spelade ju ganska seriöst ett tag Dels så var jag och spelade i en liga Som finns, som fortfarande håller på I Oj, Stockholm mm. uh, Dragonslayer har Pokémonliga varje uh, söndag mm. För de som är intresserade uh, Och där var jag och spelade Väldigt, väldigt långt tag Så då var det varannan söndag Men jag var där, varannan söndag Körde ligan, då kunde man samla på promokort Och man fick poäng och man, Vissa poänger man vann, vissa poänger man förlorade uh, Och så var det ju tävlingar naturligtvis Så att jag tävlade i Pokémon Okay. Förutom när det kom till SM, alltså Svenska mästerskapet i Pokémon, då kände jag att jag är så grymt utklassad så att det spelar ingen roll om jag är med i tävlingen eller inte. Jag kan lika gärna liksom göra någonting annat. Men då blev jag faktiskt inbjuden att vara juniordomare istället. Så att jag Oj. var domare i Pokémon SM två år i rad. Det är coolt, faktiskt. Det var faktiskt lite roligare än att vara med och veta det att ja, men jag kommer hit få typ ett promokort och åker ut i andra matchen. För att jag var inte så himla duktig. Men, eh, å andra sidan när jag var domare så jag kunde jag alla reglerna. Och det var jättelätt att hjälpa barnen med deras frågor. För de var inte jätte tekniska liksom det var mest. Det är bara att okej, okay, har vi förstått översättningen av det här kortet rätt? Ja, okej sen fick jag liksom en halvlåda med boosterpacks som taxihjälpen för hjälpen så att jag bara hm, jag vann. Jag skulle säga att det var en väldigt bra väldigt bra deal. Ja yeah, absolut. Ja och ja jag, jag spelade aldrig Pokémon men jag samlade på alla korten. Det mm, liksom att... till en samlarmani. Ja God och jag, jag hade problem att, att, att, inte, att jag inte spelade var ju för att jag växte upp på landet. Mm. Pokémon det var jag i hela min skola som tyckte om Pokémon så det var så här ska vi spela. Nej, okej. Okay, alla samlar på hockeykort. Mm. Eh, men jag kan samla på alla korten istället. Mm. Och det här med att mina bröder var tio år yngre. Nej, nah, det gjorde rätt mycket. Det var så här. Nej, nej. Inte tugga kortet. Du ska... Nej, spotta ut det. Du ska <laughs> försöka spela. Förstår du vad du ska göra? Nej, du förstår inte vad du ska göra. Nej, precis. Men jag samlade så in i fyra många kort. Men det blir ju verkligen det. Just det här, återkommer ju i vad som mm. en släpps med Pokémon. Det ska vara men som sagt, klistermärken, små figurer, gosedjur och allt. Det, är liksom, det inbjuder ja. till att du bara vill ha allt och det spelar ingen roll om du har en Pikachu-gosedjur för att där borta finns det fem till som ser annorlunda ut. Ja, och du måste ha, du ha kepsen ha dem och t-shirten och muggen. Ja, absolut. Och det är... Alltså det, det, det funkar ju för att jag, Pokémon, jag, bara, jag måste ju ha det där oh ja. Ska jag köpa den lilla Charmander Liksom plastfiguren måste jag ha den lilla Squirtle-figuren och, och liksom lilla Bulbetsar För dem till ursprunget Och ska jag köpa en Mew måste jag ha en Mew Och det fortsätter ju så ofta blir det att jag bara står till jag, jag kan inte köpa någonting för jag måste köpa Alla vill ju följa mig hem yep. Det är helt hopplöst Men jag älskar fortfarande Pokémon Ja absolut mm. uh, Vilka är dina topp tre då? Åh, oh, mina topp tre. Eh, jag kör ju på de gamla fortfarande. Jag är ju fortfarande jättekära i dem. Mm. Så jag är ju... <laughs> nu ska jag säga, eh, Jolteon. Mm. Det är ju den här... Eh, elektriska... Det är vis elektroform. Mm. Och det minns jag att jag blev kär i Jolteon när jag spelade på 64. För han hade så otroligt bra attacker. Mm, Alla bara, jag köper på den här jättebra. Jag, bara, jag tar min Jolteon tar ut din. För han kan både elektrifiera dig och göra poison på dig. Mm. Så vad ska du göra Sen tycker jag om Ibis vattenform också Ja, får... Viporion ja, fin. helt fantastiskt Och det är lite grann så här. Både för att den är jättesöt och för att den har väldigt nätiga attacker mm. Och sen får jag säga att jag är Väldigt förtjust i Pidgeot Ja mm. Den lilla rookiefågen För att den jag, vet inte, jag fastnade för den Jag tror det var för att det var det första kortet jag fick när jag, liksom, när jag köpte Pokémon-kort, då var det, det första och jag bara så här, det här... Men fick du en Pidgeot på en gång och inte en Pidgey? Nej, jag fick en, jag fick en, jag fick en Pidgeot. Cool. Alltså, alltså foil-kortet, det var verkligen så här, jag var, Och ah, sen bara, oj! Och så i foil och allting, jag var shit, det här är jätte... Och det var liksom, det, liksom, Oavsett vilka kort jag fick senare, så var det liksom... Ja, men det första det var, det var stort. Hmm. Så fortsatte det var min favorit. Vilka är dina, då? Ja, jag är ju väldigt, väldigt partisk när det gäller Charizard. Det, det är ju bara så. Det är ju en av mina absolut största favoriter. För att jag har alltid varit väldigt förtjust i drak-pokémon. Mm. Eh, och här är det roliga. Charizard är ingen drag pokémon Den är fire och den är flying, men den är inte dragon. För att när de kom så var det inte så många som var dragon. Ja, men vänta nu, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Det fanns ju fortfarande arten dragon-pokémon mm. när den kom. Det ser vi ju bara på... Du har Dragonite ja, den... till exempel precis. Hur kom det att Charizard inte har fått termen Dragon? Jag har ingen aning faktiskt, men det är äh, jättekonstigt. Han är Fire och kan Flying, men han är inte Dragon. Äh, mm. sen är jag väldigt förtjust i Lapras. I Lapras den här ja. äh, sjömonster ja, men det, det, varianten. Ja, med skalet på ryggen. Ja. Oh. Därför att det så var en lite svår att få. Mm. Äh, och då var det naturligtvis det var oh, den lite special. Eh, sen så är det så himla gulligt i serien i, vid Orange Islands När de möter en Lapras och det är en liten bebis Ja just och eh, de hjälper den för ja, den är skadad Och sen så efter mycket om och men i slutet på Orange Islands story-arken Så återförenas Lapras med sin familj Och det är så himla fint och det, den är så söt Och oh, husch, allt sånt där Ja, men just, och de kan åka runt på en för den sån snäll också. Ja, här man, kan falle... den, man kan använda den och resa över vatten så att man slipper simma, vilket är väldigt skönt. Den mm. äh, lämpar sig och, fin. Ja, och sen har jag faktiskt en favorit som har blivit en så här riktigt konstig stor nördfavorit från okay. tredje generationen. När man köper, tror jag blir från Ruby mm. äh, och Sapphire-spelen. Och det roligaste är att jag inte helt hundra procent säker på att jag uttalar det här namnet för att det är lite franskt och... Mm. Franska för mig är typ bara baguette-baguette-sniglar. <laughs> men jag tror att det är Gardevoir om man ska uttala det på lite så här engelska, men Gardevoir har jag alltid uttalat den som. Och det är en psykisk Pokémon, en sån här psychic, mm. från Ralts och sen från Kilje och så blir det en Gardevoir och är det den som är lite grö som är med någon slags klänningssikande mm -hmm. på sig? Mm -hmm. Den är ah. jättefin. Eh, och så har den en stor vacker röd tagg mitt i. Och jag kommer ihåg första gången jag såg en sån här. Och jag mm -hmm. bara, den här är så fruktansvärt vacker. Jag måste ha en sån här. Det är, jag sticker inte under stor med att jag är väldigt ytlig. Jag går väldigt mycket på utseende <laughs> när det gäller Pokémon. Men jag tyckte att den var väldigt vacker. Och jag bara, mm. oh, den ska jag ha. Och så började jag fundera vad den kunde heta och allting. Och när jag väl hittar min första rans mm. så är det en kille. Oh, yes! Och jag bara, det här är totalt suveränt. Så att jag har en manlig Pokémon med ett väldigt väldigt kvinnligt utseende. Och han fick heta Jack Fairy. Ja, jättefint. alla som har sett uh, vad heter det, väl Underground-filmen. Mm. Uh, och jag blev bara så förtjust i min Jack Ferry så att jag har ritat hundratals, alltså, fanteckningar av, av min Gardevoir <laughs> och det är liksom jag, jag, jag var så himla kreativ mm. under den perioden när jag spelade Ruby som mest och ritade alltså jag har mängder med teckningar som ligger uppe på, på, på en gammal nätverkssida för Pokémon Uh, och det var Gardevoir som står under ett träd och äter äpple. Det är Gardevoir som står och posar med musiknoter i bakgrunden. Det är Gardevoir som står och posar och ser jättekol ut i så här solglasögon. Det är Gardevoir som samurai med en stor katana. Det är Gardevoir som uh, Jack Sparrow. Det är... <laughs> alltså det tog liksom aldrig slut. Alltså det låter som det här... Är liksom de Det är liksom, Pokémon, som den här utklassar Charizard för dig. Alltså nästan jag jag fortfarande liksom så här, skulle jag få välja en om jag bara skulle få välja en Pokémon att ha. Mm. Alltså att du, du får välja en Pokémon av alla nu 700 som finns eh, och du får den. Den finns på riktigt. Jag skulle fortfarande välja Charizard. Men Gardevoir har ju ändå lite liten speciell plats i mitt hjärta. Mm. Det är en fin Pokémon. Det är en jättefin Pokémon. Mm. Ja, jag, tror att så här, jag har inte spelat om tidigare, eller de äldre. Vad blir nu? De nyare? Du får förlåta mig så virrig, min förkylning har kickat in nu rejält. Jag har inte spelat de nyare Pokémon. Mm. Alls. Det, det borde du göra. Dels för att grafiken alltid blir bättre och bättre. Och mm. sen så har du ju, storyn blir roligare. Du får ju en mer invecklad story. I början var det liksom så här att ja, men du, du ska bli den största Pokémon-tränare. Det här, det här är din rival, varsågod. Mm. Eh, och här har du ett liksom, the, the bad guys Som du ska slå ner typ. Ja, det är lite så mm. Och eh, sen blir det liksom Sen blir det så här mer, mer, vad ska man säga, mer Pussel, mer intriger eh, Det blir liksom lite djupare Lite mer världsomspännande Än bara att hej jag ska bli bäst och starkast Det blir väldigt mycket också där Samarbetet, vem som är en bra Pokémon-tränare, vem som gör sina Pokémon glada. Mm. Eh, du har den som liksom vissa spel så pratar de väldigt mycket om att balansen i naturen och mm. det är ju sådana här saker som kommer också i filmerna hela tiden. Balansen ja. mellan tid och rum. Eh, balansen mellan... mellan människor och Pokémon. Ja, de... de harmoniserar med varandra. Ja, och det blir, det blir väldigt samhällspolitiskt korrekt. Mm. Vilket är väldigt roligt att se. Och spelen går ju också efter. Så spelen och filmerna går hand i hand där. Så att, det är därför jag tycker det är så roligt att, att eh, Pokémon är mycket djupare än vad man kan tro. Ja, men för det minst jag. För jag älskar ju fortfarande Pokémon-serien. Mm. Men jag minns när jag såg filmerna mm. då började jag säga, oj, det här ligger på en helt annan nivå. Mm. För att det här ligger på en, alltså, en djupare nivå. Jag tror Poc den första pokémon filmen var den första tecknen i filmerna förutom Lejan-kungen som jag storgrät till. Mm. För jag tyckte, herregud, det här står an på någon slags... Ja, men man hur människor harmoniserar med Pokémon och hur detta hur vi alltid ska förändra vår värld och hela det här djupare budskapet jag satt och stod och, grät. Mm. och det är också en sån där sak lite som vi tog upp förra eh, avsnittet med Miyazaki att saker och ting som kommer från Japan även fast det är tecknat har ofta ett alltså ett, ett djup mm. som du måste vara vuxen egentligen för att förstå samtidigt som det kan vara väldigt simpel humor för barn och sådana här saker. De tycker det är kul och de kan förstå bitar av det. Och sen har du när att. Är du, för att jag tror att är du barn och tittar på Pokémon så ser du en typ av film. Är du vuxen och tittar på Pokémon och verkligen tittar och inte bara haha, det här är en barnfilm utan faktiskt tittar på det som det är en riktig film så, så ser du någonting helt annat. Och det är där som jag känner att. Där också, Pokémon är tidlast. Det är ålderslöst, Det är könläst det är... Pokémon är för alla Ja precis, för liksom, om man bara kommer ur, Om man bara tar sig bortom spärgen Det här är jättefånigt som många tyvärr tycker mm. så, är det, så, så hittar man sån tilltära Allihopa ja absolut. Mm. Jag tror jag kommer hålla på med Pokémon i minst Alltså 10-20 år till det, Säkerligen, så länge det så de liksom kommer ingen... fortsätta göra spel Så kommer jag fortsätta köpa dem Ja men samma här det, är fin det, är liksom, det finns ingen chans att liksom komma tröttna på det Jag har inte på det än? Nej precis, och det är som sagt De började med 151 Pokémon mm. Nu är de över 700 De kan fortsätta i 300-400 Pokémon till Jag kommer fortfarande försöka samla alla Ja jag kommer fortfarande försöka samla alla Men jag, jag gav upp efter den första 151 Att faktiskt memorera namnen För då kunde jag memorera namnen i ordning allting ja, ja, Men det bara utvecklas så var, var. Så här. Ja precis, men nu känner jag bara jag, jag kan inte rabbla upp dem längre Nej, det, det har blivit för mycket men det är det man har Pokédexet till. Då söker du istället. Ja, det är faktiskt sant. Nu sitter jag och smygfingrar lite på min Nintendo 3DS och känner att <går> jag vill... Nu måste jag springa iväg och spela lite. De du kan inte springa mig. iväg och spela. Jag, känner, jag sitter väl och fingerar lite grann på mina episoder med Pokémon och känner det där avsnittet med Lapras det, det är ju faktiskt, det är faktiskt bra. Det är faktiskt fruktansvärt bra. Vi, mm. vi, körde, vi började kolla om alla avsnitten. Vi tänkte att vi skulle försöka oh. kolla i kapp. <går> <laughs> Alla det hey, som är hey. Så att vi har väl kommit in i Johto League alltså, Okej okay. det, ja, det är ändå liksom typ Tredje säsongen Om man får säga så Så att vi har en bit kvar Kan man säga Men det är så mm. fruktansvärt roligt Och så fint och så nostalgiskt så att det, att det ska det man så absolut mycket. göra det, det är någonting jag rekommenderar varmt Alla som någon gång har tittat på Pokémon titta om dem, se allt från första avsnitten till de sista filmerna rubb, kolla det ja, och det, det roliga är att de blir inte sämre, de blir snarare bättre mm. för att man hittar en massa nyanser som man inte trodde fanns ja, absolut och man börjar inse att, fasen, vad har jag mina gamla Pokémonkort ja. jag måste ta fram ihop igen så um... så Pokémon alltså ja, Ja. är för mig och eh, TVN för, för dig mig. yes ja yeah. Då Men... kör vi på det så återkommer vi vid ett senare tillfälle och pratar sönder ett annat ämne. Ja, och så får ni ha det jättebra tills vi hörs igen. Absolut, och glöm inte att vi har en lyssna mejl. Ni kan kommentera inlägget på Megasign om ni vill höra något specifikt. Eller ge oss ris eller ros, ni kan prata med oss på Twitter. Och ni kan skriva till meganord.megasign.se Om ni har frågor, synpunkter eller även tips om vad ni skulle vilja höra oss babbla om. Ja, precis. Och vi svarar på alla mejl. Yes. Även de otrevliga. Även fast ja, vi rekommenderar inte att man skickar otrevliga mejl. Nej, men vi svarar på dem. Ja. Ja. Så att du får ha en fruktansvärt trevlig kväll Anna. Ja, och du får en jätterevlig kväll också Anna. Yes, så ja. hörs vi. Det gör vi. Ha bra. Hej hej.